I encara tinc un munt de roba per rentar. La previsió del temps. És que cap a la tarda pararà una mica. Doncs a mi m'aniria molt bé que parés. I tant de bo s'acabin aquestes pluges i tinguem una tardor sense tanta aigua. Escolta, Toru, t'agrada la tardor? Sí, m'agrada el cel clar dels dies de tardor que fan bon temps, perquè són molt frescos i agradables. Ah, però la primavera també m'agrada molt. Típic de la Toru. I a tu, Yuki, també t'agrada la tardor? Sí, perquè és fresca i si està molt bé. Sí, és clar. ja tu, Kyo? A mi no em fa ni fred ni calor. Ah, no. No te l'escoltis gaire, Toro. En Quio els dies de pluja com avui està cansat i de mal humor. Ho va dir a la primavera. Oh. Ah, doncs segurament deu ser per això que últimament està de tan mal humor. Així ja te'n vas a dormir, Kyo? Sí, sí, deu ser això. Per desgràcia, no té cap mena de solució. És molt pitjor el mal humor que tens tu quan et lleves. Sí, realment sembla que no es trobi gaire bé. Per què no calla aquest idiota? Escolta, quio. si estàs cansat no hauries de fer esforços. Ah, ja ho sé! Si et costa massa aguantar el paraigua et pots posar sota el meu. Però què dius? Què passa? Com que què passa? Però es pot saber que t'has cregut? Et penses que em ficaria sota un paraigua de noia mentre me ella o què? Uh, esclar, esclar. Perdona. Doncs no ho sé, potser és una mica estrany, però et pots convertir en gat i llavors jo t'agafo i et porto coll fins a que... Para de dir animalades! Va, Toro, anem passant. Un moment, Nesca... Que... Estàs massa a sobre de la gent, tu, Toro, però que no ho veus, que al final et fas pesada? Ah, uh, sí? Perdona. No, no cal que em demanis perdó, tampoc. Bé, doncs aquest vespre per sopar prepararé alguna cosa que sigui ben sana. No ho sé, potser porros. Per què han de ser porros? Ai, perdona, perdona. No et preocupis per mi, deixa-ho córrer, no s'hi pot fer res. Sí, d'acord. Però què és això? Just el moment que arribem a casa, para de ploure. Tant calladet que estaria si continués plovent. Eh, què has dit, rata de claveguera? Hola, ah! Kio! <ríe> per fi has arribat, estimat Kio! Kio, què ha segut aquest cop sec que s'ha sentit? No sé de què li servirà tancar la porta. Ei, Kio, què passa, Kio? Que s'ha tancat la porta. Sí, vés i no crec pas que mai aconseguim tornar-la a obrir. Au, va, obra! Va, què vols? Digues, per què has vingut? Què? Perquè sí, perquè tenia ganes. Si no vens per res, no cal que vinguis. Què passa? Que no puc venir simplement perquè tinc ganes de veure't? Però jo no tinc ganes de veure't a tu! Però, tio, com... com pots... com pots dir-me? Una cosa així, si saps que jo t'estimo si és hora que comencis a pensar què pot ser el que no m'agrada de tu! Oh. Vine... Cagura, te'l deixem una estona, si vols, per què no aprofites per sortir amb ell? Toro, els demanem que comprin alguna cosa per sopar? Què? Doncs no ho sé. Bé, em pots fer aquest favor? Però jo no en tinc cap! Vinga, cavall, sortim junts! Bé, ja he aconseguit treure-la de casa. Eh? Ho sabia. Si pots estar una estona sola amb ell, segur que la cagura es calmarà una mica i espero que no em destrossi la casa. Però això sí, li hauré de demanar a la família que em pagui el que costi la reparació de la porta de l'entrada. Sí? Ho demanaràs a la família? Sí, perquè al cap i a la fi el manteniment d'aquesta casa sempre ha anat a càrrec de la família Soma. No ho sabia pas. Ja fa gairebé més d'un any que vaig venir a viure aquí amb ells, però encara hi ha un munt de coses sobre la casa i sobre la família que no sé. A veure... Ja ho sé! Faré l'abogada! Segur que aviat es posarà a ploure... Deixa estar l'abocada, ara que ells dos han marxat, per què no ho aprofites per sortir amb en Lloquí, Toro? Què? I ara prou? Sí, jo no! Va, sortim, Toro. Què? Si et va bé anar a la meva base secreta. Ah, sí. Els vull entendre. Potser és una mica presumptuós, això que demano. Però, de fet, és realment el que vull. I així, encara que sigui a poc a poc, els vull anar coneixent a tots I llavors vull aprendre a acceptar-los a tots tal com són Acabo de tornar Em preocupava moltíssim com hauria evolucionat des de llavors. I he quedat molt sorprès per l'expressió que he apreciat en el seu rostre. Ei, no trobes que potser ja és hora de mostrar-li a ella l'aspecte real d'aquell gat monstruós? Sí. Jo també he pensat el mateix. No sé pas quina cara farà la pobra noia quan el vegi. <ríe> Segur que no ho podrà suportar. I, evidentment, se n'haurà d'anar d'aquella casa. I llavors, en Yuki tindrà una gran decepció. Pobre... També hi bacallà, que t'agrada tant a tu. Que eficient que és, la toro. Ei, Kyo. La toro encara no ho sap, oi, això teu? Penses... Penses continuar amagant-li sempre o què? Em vols deixar en pau? Tu no t'hi que no hi tens res a veure. Ei, Kyo. Ostres, guió, va, fanya allà, que estic morta de vergonya Com és? Com pot ser que allò t'agradi? No té sentit? El normal seria que m'habitessis Que t'allunyessis de mi No recordes, oi? No recordo què? És un secret. Potser et posaries a plorar, Kio. Què? Vinga, anem a pagar. Es pots saber de què parles? Va, Kio, de pressa. Ei! Ostres, em sembla que tornarà a ploure. No ho diguis gaire fort. Tornem a agafar per la mà. Oh, això ni morts. Per què no? Abans sempre ens agafàvem les mans. Vols dir quan teníem 3 o 4 anys, no? Kio? <ríe> molt bé, molt bé! Si et dono la mà, callaràs, no? Però només fins a mig camí, entesos? Cagura! Sí! El normal seria que m'habitessis. És veritat que no te'n recordes. Qui... Va ser tu Qui em vas demanar que et donés la mà Aquell dia Cagura En aquella mà que em vas allargar en aquella mateva que em buscava mi i encara hi confio i molt a posar a ploure. Espero que estiguin bé, en Kyo i la cagura. Encara que en Kyo es desmayés, la cagura el portaria a coll. Ah. Ah. Ah. Ai! Ai, perdona! Ah. Vaja, o sigui que ha tornat. Ah! coneixes. Ja n'hi ha prou, no? Ja te l'he donat fins aquí. Ja està bé, no? Ja ho saps, que a mi no gens ni mica que la gent m'estigui a sobre. Sí sé, Mestre... Veig que estàs molt bé Kio Em fa molt content veure'l també, bé, senyor Casuma Igualment, Xigure I no saps pas com me n'alegro que et vagi tan bé amb les novel·les <ríe> Només vaig fent Home és el mestre d'Ankio? Bona tarda, professor, quan de temps feia que no ens veiem? Eh? Estem molt contents que hagi vingut. Oh. Sí, feia força temps que no ens veiem, Kagura. I tu, Yuki has crescut, et veig força més à ara. Perdoneu jo. Ah, Toru, aquest senyor és en Kazuma Soma. El senyor Kazuma, més a més de ser el mestre d'Annko, també va ensenyar arts marcials en Yuki, la Kagura i en Hatori. Els em va ensenyar tots. Toru, em permets que et digui així, oi? Ah, sí, amb dic Toru Honda, molt de gust. O sigui que ets tu. M'han dit que... que tu coneixes el secret dels 12 animals del zodíac xinès. Sí. Kyo, oh. no et quedis aquí al racó i vin a saludar el senyor. No l'havies vist des que et vas entrenar amb ell a la muntanya, no? Que no estàs content de tornar-lo a veure? Deixa'm! Ah? Em podeu dir quin és l'habitació d'en Kyo? Ah, és a dalt! Kio entro, eh? Oh, veig que llegeixes molt, eh? Mestre, perdoni que hagi estat tan brusc Has reaccionat com acostumes a fer davant d'en Yuki Sempre ha estat així, no cal que et preocupis M'alegro de veure el mestre. Jo també. O sigui que el professor no és un dels dots animals dels zodiacs xinès. No, però és una persona molt pròxima a la família Soma. Es veu que el gat que hi havia abans d'en era l'avi del professor. O sigui que potser qui entén millor la situació d'en Kyo és el professor. Mhm. Mm però el professor sempre s'ha estimat molt més en qui o que qualsevol altre alumne Sempre ha estat molt pendent que no es fes mal Més aviat, com si fos el seu pare Com si fos el seu pare? O sigui que ja ha acabat tots els viatges que havia de fer, oi? Sí, és clar. Mira, ha arribat un punt que ja no cal que creï més escoles O sigui que puc tornar a l'escola amb vostè, oi? Quan ens vam dir adéu em va dir que podria tornar amb vostè quan torni, podrem tornar a viure junts. Fins que arribi aquest dia, hauràs de tenir paciència. Ho sento. Tu has de continuar vivint aquí. Però per què no pensa complir la seva promesa? No, no és això. És perquè penso que en aquesta casa hi ha l'entorn més favorable per tu aquí. És aquí on has de viure. Tant si ha estat per casualitat o com si ha estat el destí Que vinguessis a viure en aquesta casa és el millor no, que et podia No hi vull muria. viure aquí, és com estar en un bany amb l'aigua mig freda Sentint com se t'estoba la pell De vegades el fàstic que em fa és insuportable Això no és veritat, Kio No te'n fa pas de fàstic Aquesta queda a dormir aquí, oi, el professor? Sí, però no sé on li podrien preparar l'habitació Ja li vaig a preguntar jo Aquesta nit, quan li tregui potser ser que provoqui un gran enrenou Te'n demano disculpes per endavant El que no entenc és per què hem pres tant de sobte aquesta decisió Avui, quan he vist la seva expressió he pensat que potser amb aquesta noia seria capaç d'obrir el seu cor i que potser ella també seria capaç d'acceptar-lo tal com és. Em sembla que ara és el millor moment per comprovar-ho. I per això ho hem decidit. O sigui, que vostè també ho deixa tot a les mans de la toro, senyor Casuma? Però... no tenim cap garantia que surti bé. Pot ser que en Kyo quedi desfet aquesta vegada. Que fins i tot li agafi odi a vostè i que ja no torni a somriure mai més. Però tot i així, li sembla que cal córrer aquest risc? Apa, què és això? Com es pot cuinar tan malament? No entenc que algú com vostè sigui tan desastre a la cuina. Hmm... Això vol dir que encara em falta molta pràctica a mi, també. Però tot i així... ho vull intentar... amb ella. Però... per la toro, això que vol fer, pot ser terriblement cruel. Tot i així... Tot i així. Sí? Et voldria demanar que aquesta nit fessis una cosa, Toro. Sí. Ostres, mestre, no li sembla que també podríem haver parlat a dins? Ja ho sap que no serveixo per res els dies de pluja. Sí, ja ho sé. Al meu avi també li passava això. Els dies de pluja sovint es trobaven molt malament. Potser perquè era un gat. O perquè al monstre que era realment no li agradava la pluja. Kiyo, si no acceptes aviat el que ets realment, no podràs continuar avançant. Ho has d'acceptar. Ja ho he acceptat! Jo ja he acceptat que la meva vida es va acabar just en el mateix moment que vaig néixer com a gat. I quin té la culpa? Tota la culpa la té la rata! Els que són rates tenen la culpa de tot! No has canviat, oi? Penses continuar vivint com has viscut fins ara? Amb les orelles tapades, els ulls tancats, amagant-ho tot sota l'odi que sents per en Yuki. que només saps continuar vivint d'aquesta manera. I també... la manera com penses morir... completament sol. Com el meu avi. Abans has dit que aquest lloc et fa fàstic. Però no és veritat, no et fa fàstic. El que passa que vols fugir. El que sí que veig és que aquest entorn em en tan caliu que tu has dit que era un bany amb l'aigua mig freda. T'està curant les ferides del passat. I penses que si es descobreix, la veritat si es descobreix. El que tu et realment pot ser perdis tot i et fa por perdre-ho tot i el que vols és fugir d'aquesta situació tan ambigua. No és cert. Molt bé, doncs. Si és així, et prendré la possibilitat de fugir. Sabrà si ho perdràs tot o no. Ara descobrirem la resposta. Kio, sabrem si la teva vida està acabada o no realment. No tinguis por t'estimo. No tinguis por. No deixaré que ningú et pegi mai. Que ningú el miri, al meu fill. Que ningú el miri. No el mireu. Hex, quin fàstic!